Вистався і сховав виставленого вперед ножа до кишені. Голос потроху повертався до нього. «Дякую, пане, за нудо. дід засміявся. «Та який я пан? Селянин з діда-прадіда. Працюю коло землі, і як умру, в землю піду». «Я так само. То значить, обидва ми хлібороби». Діти несподіваного рятівника повиростали. Жінка умерла кілька років тому, тож Липинський запропонував дідові оселитися в нього. Той погодився, прилаштувався на кухні. Вдень головував над робітниками, а вночі старих сон господаря з багнетом у руках. «Сам Бог послав мені вас», – тішився Липинський. «Ну, може, не сам Бог, а всього лише дядько, але точно не без Божої на те волі. Коли приїдуть пані з донькою?» Умовились десь після Різдва, то треба поспішати до їхнього приїзду, щоб все було готове. Неграмотний Левко зануда найбільше любив сидіти в бібліотеці Липинського і змухувати пилюку у старих фоліантів. Коли господар дому працював, він наказував робітникам поводитися тихіше, щоб не тривожити хід дорогоцінних думок. То людина вчена, казав, таких треба шанувати. Якраз пише статтю про шісторічну боротьбу українського народу за свою свободу. Статтю замовив Липинському його давній товариш Андрій Жук. Разом вони планували видавати у Львові часопис «Вільна Україна», але так і не змогли дійти згоди щодо ідеологічної стратегії. Жук був соціалістом, Липинський – переконаним самостійником. Решта учасників проєкту – полонофілами. Стаття переросла у фундаментальну політичну історію України. Довгими осінніми вечорами Липинський й те й робив, що ділився з охоронцем своїми міркуваннями і сумнівами. Читав у голос, написане на «За зануда уважно слухав і навіть висловлював зауваження. Носив Липинському листи з поштової станції, жоден з них не був від казомири. Минуло католицьке різдво, минув Сильвестер, минуло водохреща, а вістей від дружини все не надходило. «Затримується пані у Кракові», – зауважив дід, коли прийшла весна. Здоров'я Липинського знову зіпсувалось, дім добудували, а пані не приїхала. «Вона вже не приїде», – відповів Липинський тієї миті сам, чи не вперше ясно це усвідомивши. Він лежав з гарячкою у постелі і раз на день дружина Рокицького Генриха заявляла, щоб нагодувати хворого. «Вона не приїде», – казав їй Липинський. Казимира не допустить, щоб донька росла в Україні, хоче виховати її такою самою непримиренною краковк'янкою. Казимира ніколи мене не розуміла. Шлюб з нею був помилкою. Вона вже не приїде. «Може, ще все налагодиться?» – пробувала заспокоїти його Генриха. «Немає чому налагоджуватись. Моє життя скінчене. Маєток побудував для себе самого. Не маєтока ціла труна. Ще поки лежу, а скоро умру. Навіть не буде кому забити вікно». «Смерті без часу не буває», – викликався Левко зануда. Липинський мовчки відвернувся до стіни. Першу власну сівбу, до якої так годувався, він повністю переклав на дядькові плечі. Лише раз вибрався на поле на конях тоді, коли зацвів степ. Важкий смуток поглинав Липинського, проковтнувши з усім, що він мав найдорожчого. Робота остаточно втратила сенс. Майбутнє перестало існувати, бринів лише безкінечний, сповнений внутрішньої самотності, день, який тягнувся повільно, ніби слимак по мертвому тілу. Білі тумани знову накрили його». Липинський не бачив на крок вперед. Просувався на упомицьки, хоча був упевнений, що там, куди він йде, нічого доброго ждати не варто. Випалене сонце, випалена земля, безпомічний вдих-видих, вдих-видих. Перша світова війна. Хоча Липинський її не хотів, так і вибухнула в липні, ставши останньою краплею в чаші його особистої катастрофи. Нова медкомісія, цього разу визначили прапорщика запасу, передатним до війська і скерували в 4-й Драгунський полк 2-ї армії генерала Самсонова, що квартирувалася у Білостоку, на самому проруському кордоні. Липимський мав певність, що загине в першому ж бою. Дорогою на службу він написав прощальні листи близьким, знайомим, яких просив вибачити за минулу категоричність і передавав найкращовіші витання, кому написати не встиг. «Почуваю себе краплиною великого потоку», – говорилося у листі до Єфремова, кореспондента вже закритої газети «Рада». «Іду разом з мільйонами синів нашого народу і віру, що кров наша не пропаде марно. Цієї крові виросте краща доля для України, інакше пережити страшний кошмар, що робиться тепер, не було б у людській силі». Під час східно-пруської кампанії Друга російська армія зазнала нищівної поразки – Генерал Самсонов наклав на себе руки, а сотні тисяч солдат загинули чи потрапили в полон. Недобитки потрапилися, намагаючись убрізти, переплисти Мазурські озера. Поранений Липинський опинився у холодній воді. Схопився за гриву чи йогось коня і таким чином зміг дістатися до протилежного берега. Кінь натомість так і не доплив. Лежачи потім у госпіталі, Липинський мовчав і тримав очі заплющеними. Тільки кашляв і витирав власну кров на підборідді. Лікарі діагностували, крім критичного переохолодження, нервовий розлад і відправили доліковуватися в глибокий тил. Там, у Полтаві, Липинський ще більше почав стерегтися людей, бо те, що він бачив, дивлячись на них, його жахало. Кожен зустрічний відтепер мав замість двох лише одне око – Прямо посередині, на переднісці, також вважалося Лепінському. Скрізь він бачив однооких чоловіків, жінок, навіть дітей. Людський світ став цілком світом циклопів. «Я з божеволів», – думав Липинський, – «не переживу цю війну і слава Богу». 13. 0000. Силачка Соня. Мій третій і останній золотоволосий чоловік саме зустрічався з товаришем, щоб запросити його бути свідком на нашому весіллі. Я залишилася в квартирі сама і підготувала відро з гарячою водою. Мити підлоги мене привчила баба Соня, та, яку рідний батько залишив на сходах дому, щоб самому вмерти від голоду в заводській сторожці. Баба казала, що в миті підлог головне не залишати брудних розводів. Коли я бачу, казала вона, як деякі газдині думають, що миють, а насправді тільки розводять по підлозі болото з надвору, то мене аж шлях трапляє». «Треба мити двічі. Перший раз ганчірку сильно не викручувати, щоб з неї навіть трохи текло. Другий раз начисто. Добре викрутити. Якщо помиєш тільки раз, вважай, даремно потратився. Підлога буде такою ж брудною, як і раніше. Потім треба лише вхідні двері лишити відкритими, а краще зробити протяг. Відкривши ще й вікно, щоб підлога швидко сохла. Не ходи по помитому. Якщо дуже треба, то роззутися». Свою теорію баба шліфувала і удосконалила десятиліттями, працюючи прибиральницею у музичній школі, ті, що прилягала до Костьолої, колись була католицьким монастирем, баба вирушала на роботу. Коли вже починало темніти у дальній келіях, щоб займалися Сольфеджіо. Хтось десь неуміло клацав на фортепіано чи витискав зі скрипки останні сльози, а баба Хвацько виносила зі службового приміщення гігантське відро із водою і величезну свабру з триметровим держаком. Та швабра більше нагадувала готовий до розп'яття хрест. Тягнучи хрест на плечах, баба переходила з одного корпусу мужичної школи в інший, мила до півночі, а потім відчиняла вікна і чекала, доки висохне. «Я теж відчинила вікно. Була холодна середина березня. Моє життя налагоджувалося. Я видала перший роман, який став популярнішим за оповідання. Переїхала з Києва назад у провінцію. Батьки прийняли новину відносно спокійно, тільки мама спередсердя сказала, «Знаєш, я тебе ніколи не розуміла». Баба Соня була її мамою. Вони обидві відрізнялися лише кількістю зморшок на обличчі і поставою. Мама висока і струнка. Тоді, як баба Соня з кожним роком все більше схилялася до землі, ніби хотіла щось звідти підняти, але не могла знайти, її вміння нахилятися взагалі віддавна мене чудувало. Коли, наприклад, настав час вибирати цибулю на крихітному приміському городику, який мама отримала в останній рік існування Радянського Союзу і втратила на першому році незалежності, баба Соня зголосилася добровольцем і взяла мене з собою, щоб привчати до роботи з юних літ. На тому городику ще росли огірки, кабачки і один великий гарбуз, який потім хтось украв. Баба Соня посадила мене поруч, а сама управна схилилася над цибулою з невеличкою сапкою в руках. Коліна при цьому не згинала, тільки розставила ноги трохи більше, ніж на ширину плечей. Схожа поза в Йозі називається прасаріта – пада у тансана. Пізніше, маючи потребу схилятися, я завжди бачила перед собою свою бабу і цибулю в її великих шорстких долонях. Іноді картина в уяві розмивалася, і я більше не була упевнена, чи бачу бабу, чи маму. Я – третя в роду. Така ж висока і струнка, як друга, якою колись була перша. Ця подібність тривожила. Навряд чи я почувалася в ній щасливою. Коли я спекла свої перші пампушки зі сливовим повидлом і принесла батькам на пробу, баба Соня, яка тоді вже жила з них, мовчки проковтнула один. А мама протигнула в руках, натисла пальцем, перевіряючи пишність, і відклала назад на тарілку зі словами, що скуштує пізніше, бо тепер не голодна. Вона ніколи б не зізналася, що моїм пампушки, хоча я ніколи спеціально не вчилася їх смажити, вийшли точнісінько такими ж, як її чи бабе Соні. У всіх нас був один спільний помпушковий ген. Я також один спільний предок, який залишив доньку на сходах дому. Я часто чула цю історію, в яку, може, і не варто було вірити до кінця, бо баба Соня за моїми підрахунками мала 3-4 роки, коли це сталося. А зі своїх трьох я не пам'ятаю майже нічого». Отже, батько підвів маленьку Соню до сходів інтернату і звелів чекати тут. А він збігає за пампушками з повидлом. Соня чекала кілька годин. Не ворушилася, сиділа тихо, як мишка, так, що суворі працівники закладу не відразу її помітили. Іде всередину!» – нарешті гукнула одна. Але баба Соня закривала головою. Мовляв, чекає на тата, вони мають принести пампушки з повидлом. Працівниці не витримали і почали затягати Соню в інтернат, бо вже смеркало. А та проручалася і щосили верщала. «Пустіть мене, тато от прийдуть з пампушками». Кожного разу, малою слухаючи бабину розповідь, я розплакувалась на цьому місці. Баба ж Соня, розповідаючи, ніколи не забула згадати про пампушки, ніби вони були головним героєм цієї історії. Вони, а не дівчинка з першої години з сирідства. Саме тоді в цієї дівчинки автоматично у всіх її нащадків утворився захисний пампушковий ге. Він перетягувався і перетягує на себе усю увагу в ту мить, коли відбувається щось настільки страшне, що можна вмерти від надміру емоцій. Про свою матір баба завжди говорила одне і те ж речення, ніколи його не доповнюючи. Вона мала файний голос і померла, як мені було вісім місяців, і все більше жодного слова. Що дивно баба говорила західноукраїнським діалектом, згадувала батька у третій особі множини. Хоча сама приїхала сюди вже після війни у дорослому віці. Її батьківщиною була найцентральніша Україна, діалект якої став літературною мовою для решти території. Іноді дуже рідко він пробивався в її розмові, і тоді я вловлювала невідомі слова і вирази голими руками. Як золотих рибок із ставка. Намагалася їх запам'ятати. Деякі навіть записувала. Один лише дід-дом незмінно залишався дід-домом. Решта деталей змінювалися. Змінювався час сидіння на сходах – від кількох годин до цілого дня. Змінювалися пори року. Іноді було тепло. Іноді падав сніг, і дівчинка дуже закоцюбила. Працівниці по-різному до неї зверталися. Співчутливо або ж найпаки байдуже – Бо інтернат тріщав від таких самих підкинутих, чиї батьки побігли за пампушками і зараз повернуться. Що я точно знаю, був ще тільки 1932 рік, бо люди по-справжньому пухли від голоду і непритомніли попід плотами вже після втечі моєї баби з діддому. Вона іще один хлопчик у деяких варіантах історії, він був її братом. Вирішили тікати, коли на добу сиротам почали видавати тарілку води з трьома квасолинами». Істинкт виживання підказував, що на волі серед людей шансів вижити більше. Тікали вночі, через вікно. Ніхто дітей потім особливо не шукав. На місцевому базарі ті, хто мав ще якісь гроші або що продати, давали бабісоні Соні та її другові крихти хліба. На продаж люди виносили все, що не годиться на вечерю. Проте могло пригодитись комусь, хто теж майже не мав що їсти. Кустки, вживаний спідній одяг, кожухи, чоботи. Хто виносив продавати книжки, йшов додому голодний. Бували дні, коли баба ніхто нічого не подавав. Тоді вони з другом, чи може все ж таки братом, збирались з землі сливові кисточки. Товкли їх каменюковою і виїдали зернятка». Я висунула голову з вікна і спостерігала за голубами у будинку навпроти. На занедбаних відкритих балконах вони висіли собі кулобла і виклали яйця. Іноді господарі викидали яйця через балкон на асфальт. Самі голуби тоді сиділи на даху і холоднокровно спостерігали за знищенням потомства. На рівні мого поверху у будинку навпроти старша парочка мала білого волохатого песика. Сама парочка цілими днями поячала перед телевізором. Худий, як тріска чоловік. Пересувався з вітальні до кухні за черговою порцією алкоголю, в райтузах і з голим торсом. Кілька разів я бачила його і без райтузів. Зовсім голим. Жінка пересувалась рідко. Вона жила на дивані і була неймовірно товстою. Я помітила, що алкоголь одних висмоктує, інших надуває. Жінку я теж кілька разів бачила голою. Парочка не мала штор на вікнах. У мене їх теж не було, але моїм життям сусіди взагалі не цікавились». Здається, білий світ обходив тільки їхнього білого волохатого пса, який майже постійно стовбичив на підвіконні, встиснувшись носом у шибку. Він дивився на двір байдуже, але незмінно, щоб часом нічого не залишилось поза його увагою. Він не міг чогось пропустити. Наші погляди іноді зустрічалися. Тоді песика на звичному місці не було. Весняний вітер рвучко залетів до кімнати, але у футболці з коротким рукавом я зовсім не змерзла ніби органи чуття хтось вимкнув. Я машинально взялася мити підлогу. Вода скрапувала з ганчірки на паркет. У воду я додала лимонної ефірної олії, але жодного запаху не вловила. Світ звузився до розмірів мого тіла, поза ним більше нічого не існувало. Всі шлюзи, через які мав би відбуватися контакт із довколишнім, наглуко зачинилися. Я, здалася, самі... сама собі опудало, яке все ж могло рухатись, немов живе. Зачиненою, ув'язненою, обмеженою власним тілом, як несходимою тюрмою і дусобою, почала мити з дальнього правого кутку кімнати. «Що ти миєш, ніби три дні не їла», – вигукувала баба Соня, спостерігаючи за тим, яке малою виконувала її детальні настанови. Іноді вона вихоплювала швабру в мене з рук, щоб ще раз, в соти, показати, як правильно. Кожною свіжосполоканою ганчіркою треба було захопити останню третину помитого, щоб витерти розводи бруду з попередньої сесії миття. Не бійся, швабри, додай більше сили. Сама баба Соня була дуже сильною. У 60 років вона могла пронести на плечах 100-кілограмовий мішок пшениці – «Метрів на тридцять. Я не знаю, як тій це вдавалося. Той мішок я не могла б навіть зрушити з місця. Мої батьки теж. Лише неймовірно вроджена сила врятувала бабу Соню від передчасної смерті. Вона, наприклад, мусила померти ще тоді, коли лущила каменюкою сливові кісточки. Або тоді, коли по пам'яті знайшла дорогу додому, її друг уже був загубився». «Шансів, що він живий, уже практично немає», – сказала вона якось у 80. «Він був старший за мене». Увесь попередній час баба Соня уявляла, як друг благополучно десь собі поживає, що він щасливо перебував у голод і називався Роман, виріс, одружився, завів дітей, не загинув у Другу світову. Чи Віктор було його ім'я? Ні, Віктором називався син Молочника, якого випрацювали наймечкою. Баба Соня недовірливо зважувала мої слова. А, так, врешті казала вона неупевнено. Дорогу додому вона знайшла випадково. Якийсь чоловік на базарі впізнав малу жебрачку і довів до роздоріжжя, за яким починалися городи соненого батька. Мій прадід мав велике господарство – ставок із рибою і дві доложені стодоли з сіном. Баба Соня скупалася, як вона це робила раніше. Тепер ставок майже повністю заріс очеретом, і дівчинка мало не втопилася, заплутавшись у корінні. Стодоли теж стояли порожні – Їхня хата зате була свіжо побілена. Двері відчинені навстіж. Баба Соня радісно забігла всередину, але нікого знайомого там не зустріла. Світлу кімнату хтось заставив стелажами з господарськими товарами для членів комуністичної партії. Цепер це була крамниця для обраних. За прилавком правився літній чоловік у робі. Баба Соня притулилася до стіни спиною, сиділа тихо, як мишка. На цьому місці розповіді я теж завди розплакувалась. Вираз обличчя продавця був привітний і співчутливий. Він підійшов до баби Соні, і та ще більше притілилася до стіни, ніби хотіла врости. Умуруватися в неї назавжди. Іноді кімната була порожньою. Іноді в черзі стояли кілька сусідів, новоспечених комуністів. Вони стискали в руках ратівні талони на хліб. Хтось спокійно зауважив, ця дівчинка колись тут жила. Можливо, тоді ж прозвучало і прізвище бабиного батька, бо це логічно, якби, впізнавши дівчинку, хтось назвав прізвище цілої родини. Наприклад, це донька такого-то, вони тут колись жили. Але баба Соня ніколи не могла пригадати більше, ніж я її описую». Її батько завжди залишався безіменним, і вона сама завжди була безіменна. Просто тамта, звідт тамта. Силачка Соня, викинута з гнізда голубине яйце, яке чудом не розбилось. Чоловік у робі відрізав її півбуханки білого батона і випровадив на двір. Здається, навіть погладив по голівці. Здається, йому справді було її шкода. Силачка разок відкусила, а решта скарбу заховала у пазуху. Йшла кудись. Не знала куди, але опинилася на цвинтарі, де була могила її матері, тої, яка дуже добре співала і померла, коли бабі Соні виповнилося вісім місяців. За одними розповідями могилу викривала могильна плита. За іншими – нічого, просто насип голої землі і залізний хрест. Неподалік санітарна служба копала велику яму, яку скидали зібраних по околицях померлих від голоду. Баба Соня лягла на плиту чи голу землю, до лиць, і, здається, дуже сильно кричала. Її не чіпали, бо той, хто ще мав силу кричати, санітарів не цікавив. Баба Соня так кричала, що назавжди зірвала собі голос, який мусив бути таким самим гарним, як і материн. Відтоді вона говорила тихо, майже нечутно. Швидше хрипіла, як старі дерев'яні двері. Малою я боялася її голосу. Якби тоді так не кричала, могла би так само. Любила повторювати баба на повну котушку, відкручуючи радіо з піснями своїх кумирів Анне Герман, Анатолія Солов'яненка чи Ніне Матвієнко. Ехо любві почали підніматися з глибин мого тіла, пробуючи вирватись назовні. Щоб відволіктися, я затято шурувала шваброю паркет, не забуваючи захоплювати третину з попередньої сесії». Ми долгає ехо друг друга співали в імені Анна Герман, і серце калатало в такт її витонченому голосу. Це дужче і дужче. Власне, баба Соня тільки один раз проговорилася, що, можливо, не кричала тоді, лежачи на могилі, а співала. Вона звідки знала кілька пісень і хотіла заспівати нам «Себе до смерті», щоб нарешті з'єднатися з ніколи незнаною матір'ю. Ввечері з зграя голодних псів і роздерла бабісоні пазуху з хлібом. Половинка білого батона миттєво зникла в пащі голодної суки. Чому вони не роздерли з хлібом дівчинку? Невже пожаліли? Минув цілий день. Потім другий, потім третій. Сонце вставало і сідало за тополі, а баба нікуди з могили не йшла, бо немало куди. Вона так завжди і казала, намагаючись раціонально пояснити поведінку кількарічної дитини. Не мала куди. Коли я питала, чи вночі було холодно і страшно, баба відповідала, що не знає. Пам'ятаю, що ще дужче кричала, вкотре нагадувала вона, і що сонце сідало за тополі, і так тривало багато днів. Я нічого не їла, тільки спала і кричала. А потім звідки з'явилася незнайома дівчинка і забрала її з того цвинтаря. Ратівниця сама ще була дитиною, мала років 12. Вони йшли, взявшись за руки. Геть, і баба Соня раз по раз оглядалася. немов шкодувала, що залишає таку затишну обжиту місцину. Через 10 років у Другу світову бабину хату, довжелезні стодоли, інтернат, базар, кладовище... Все спалять німці. Від населеного пункту, назви якого я не знаю, не залишилось абсолютно нічого. Тільки суперечливі спогади однієї сироти – Тепер вона лежила в кімнаті, яка колись належала мені, в квартирі моїх батьків, і марила. Геть чисто замаразміла. Силачка Соня відчайдушно трималася з життя. Бо це вона вміла найкраще. Вижити було сенсом усіх її без кількох 90 років. Мати що їсти, мати дах над головою. Зробити все, що тебе не викинуло до ями, і не закопали разом з усіма. Відмиваючи підлогу, даремно все життя відмиватися від трагедії – Розводи все одно поступали. «Уявляєш, вона вже нічого не пам'ятає», – сказала мені мама із здивуванням. Бо бабу Соню взагалі важко було явити без її спогадів. Тата називає то Романом, то Віктором, мене ніби зовсім не бачить, але дуже багато їсть і сили все ще при ній. Коли ми надовго залишили Соню одну, вона пробила палицею діру у вхідних дверях. Ми мусимо вдягати їй памперси, – тоді я спитала маму. «А як ти пережила те, що з нею сталося?» – мама насторожилась. «Що ти маєш на увазі? Пампушки і дідом. мама знизила плачима. «А що тут переживати? Так було і все. Не з нею однією. Такі були часи. Страшні. Але вона вижила. Але вона стала калікою. Чого це калікою? Як ти можеш так говорити?» – мама аж почервоніла. «Б'юся об заклад. Вона ніколи не говорила тобі, що любить». «Говорила, мама відвернулася. Просто хто тоді думав про любов? А ти ніколи не говорила, що любиш мене?» Мама ще більше розчервонілася. Вигнула щось нерозбірливе і розлючена вибігла з квартири. Вона приходила оцінювати моє нове помешкання. Я не стала бігти слідом. Підготувала відро води, відчинила вікна і почала мити підлоги. Вода мити, митися, змивати, завжди було моєю найбільшою потребою, і десь на середині підлоги між диваном і книжковими полицями це нарешті сталося. Серце раптом перемістилося в горло і запульсувало з неймовірною силою. Груди стиснуло так, що я більше не могла набрати в легені повітря. Страх, небаченої, досі силою, охопив мене і паралізував. Швабра стріском упала на підлогу, я вслід за нею. Нічого не бачила, нічого не чула, тільки пульсування серця в горлі. Час зупинився. Кінець настав і почав тривати вічно. Я не могла дихати, не могла кричати. Баба Соня все викричала до мене. Її трагедія трималася за живих і не хотіла завершуватись. Не хотіла нас і її бранців звільнити. Нехай вона нарешті помре» приголомшливо у голові, але я не розуміла, чи я саме смерті бажала. Її чи своєї власної, і чи принесла би ця смерть якесь полегшення. Мій третій золотоволосий чоловік повернувся від товариша і радісно повідомив з порога, що до весілля все готово. Ми скромно розпишемося в колі найближчих друзів. Тільки ми і двоє свідків, як планувалося. Він не на жаль стривожився, заставши мене розпростертою в калюжі брудної води. Треба негайно їхати до лікаря. Я підвелась, ніби нічого не сталося. Тільки неймовірна слабкість у усьому тілі підтверджувала, що напад не був витвором моєї уяви. Та все вже добре. Нічого подібного, Ми поїдемо в лікарню. Чоловік узяв із нашої схованки у книжці гроші на хабарі медика. Накинь якийсь светер. Я незворушно дивилась у вікно. Білий волохатий песик з дому наопроти так і не з'явився. «Де він? Чому його немає, коли так треба?» «Я чекаю», – чоловік втрачав терпіння. «Треба обов'язково показатися фахівцеві». Він вхопив мене за руку і не сильно, але наполегливо потяг до дверей. Я пручалася, хотіла кричати, вони от-от прийдуть і принесуть пампушки. Чоловік не зрозумів би. Я ніколи не розповідала йому бабину історію. Ближче до дверей серце знову почало підступати до горла». «Ну в чому справа? Невже тобі зовсім начхати на власне здоров'я?» Я вирвала руку і повернулася у вітальню до відра і швабри. Хотіла набрати чистої води і перемити наново, дати більше ефірної олії, вилити цілу пляшечку. Кілька хвилин чоловік обережно за всім спостерігав. Нарешті спитав. «Ти можеш мені сказати, що насправді сталося?» Увімкні навпроти замайорила байдужа мордочка білого волхатого песика, мого товариша по нещастю. Тепер ми обоє стали в'язнями великих архітектурних форм, і світ бачитимемо тільки з брудних вікон власних помешкань. «Сталося те, що я більше ніколи не вийду на двір», – сказала я. Чоловік замер. Він не знав, чи я жартую, чи говорю правду, але я не жартувала. Мені нарешті було спокійно, шваброю, вперед-назад. Право-вліво. Чотири. 1918 і 2011 Внутрішній дикий степ. Світ циклопів. Який він? Що Липинський відчував, коли зустрів свого першого одноокого? Чи зрозумів він відразу, що це містифікація, хвороба розуму, що з одноокими людьми насправді все гаразд, а не гаразд і з ним – Тим, що дивиться, чи збагнув він людина старої епохи, що надходять нові часи, в яких більше не існуватиме переможної ходи сильних і здорових, підживавий брязкіт лискучої зброї. А тільки такі, розрізнені і самотні, з острахом кинуті погляди божевільців в абсолютній тиші. Більше не можна бути знати наперед, що побачиш, коли дивитимешся. Свідомість розкрила свої темні невідомі сторони. І демони, які зачаїлися там від моменту створення, нарешті вирвались назовні. Світ перестав бути місцем, де можна було бути впевненим у собі. І жах, вивільнений новою істиною, охопив Липинського так само, як сто років тому охопив мене. Він мав екзистенційну природу і одночасну тілесну, бо нагромаджувався в грудях, в якомусь невидимому для рентгенівських променів центрі, керуючи звідти тілом і розумом, небов набитою ганчірками лялькою. Жах став повноцінним органом тіла, але залишався невидимим, щоб його не можна було вирізати скальпелем. Я перестала виходити на двір, коли дізналася, що теж ним володію. Почалося стояти на голові. Одна знаньома лікарка сказала, що іноді корисно побачити речі під іншим кутом зору, особливо до гри -дриго. Коли я ставала на голову, увесь тігар тіла переходив на плечі, шию і череп. Я напружувалася так, що нічого навколо не встигала роздивитись. Я точно усвідомлювала, що перевернути світ інакший, геть інший, але який саме, помістити не встигала. Ріки крові у мене із сильним опором спершу сповільнювали плин, потім неохоче, мало не з рипом спинялися і нарешті під дією земного тяжіння розверталися і текли в протилежний бік. При цьому голова та особливо очі несамовито пульсували, у вухах гуло. Я витримувала кілька-десять секунд, а тоді м'яко спадала на подушечки великих пальців на ногах і ще мить лежала до лілиць, підбігавши коліна. Мені було лячно знову повертатися у звичне вертикальне положення. Можливо, звичного положення взагалі ніколи не існувало. Більше ні в чому не можна бути упевненим. У моїх грудях розгорілася Перша світова війна. Сміючись, говорила я чоловікові, який нічого не розумів, і моє зводнатворництво сприймав за дуже тривожний знак. Він усіляко умовляв мене вийти погуляти, подихати свіжим повітрям, на що я відповіла, що чудово можу подихати і через вікно. Насправді чудово подихати не вдавалося, бо саме дихання перетворювалося на справжню каторгу». «Тихай глибоко! Вдих, видих!» – велів чоловік, щоб полегшити мої страждання. Бо чомусь вважав, що глибока ритмічна робота легенями розслабляє і взагалі корисна. Це неправда. Як тільки я намагалася керувати процесом дихання, особливо його глибиною жах не змогти вдихнути чергову порцію повітря, ставав гігантським, просто таки всеохопним здавалося, що я забула, як дихати, розучилася, втратила здатність і, видихаючи, прирікаю себе на повільну судомну смерть від браку кисню. Тоді нас навідала одна терапевтка, знайома чоловікових знайомих, адже я сама в лікарню їхати відмовлялась. Вона неуважно вислухала мої скарги і поміряла тиск. Хотіла взяти кров на аналізи, але попри довгі старання так і не втрапила у вену. Врешті, без особливого ентузіазму, повідомила – Якихось фізичних відхилень не бачу. Я ледь усміхнулася, бо після всього пережитого такий діагноз звучав як знущання. У мене очевидні проблеми з серцем. Заперечила я, а чоловік жваво закивав горовою, що так і з серцем він тому свідок. Серце вже віддавна поколювало мене в лівому боці. І я показала, де саме поколювало під лівою груддю. Це нервове серце болить не тут». Лікар взяла мою руку, яка ще трималася за лівий бік і пересунула до центру грудей трохи нижче горла. Ось де болить серце. Я розгубилася, навіть розчарувалася. Тут серце ніколи не боліло, а я чомусь була впевнена, що мої напади мають серцеву природу. Варто зробити кардіограму, але я думаю, що ти абсолютно здорова. Зміни спосіб життя, більше бувай на повітрі. Мій чоловік знову жваво закивав головою. «Кинь курити, якщо куриш. Не вживай кави й алкоголю. Твої напади від нервів». Мені захотілося плюнути лікарці в обличчя. Я відвернулася. «Але вона не виходить на двір», – втрутився чоловік. «Як я не прошу, не виходить уже місяць. Навіть до дверей не може наблизитись». Лікарка нічого не відповіла, тільки показала щось коротким жестом і пішла в коридор одягатися. Мабуть, покрутила пальцем біля скроні. «Така, як я...» Водять таких, як вона, з себе, бо тільки вдають хворих і думають, що весь світ їм ще винен. Не можуть узяти себе в руки ліниві, слабкі істоти і похондрюки і симулянти. Фу. Чоловік заплатив терапевці 100 гривень і вона пішла, вже з порога додала. Під нападів паніки допомагає стояння на голові. Взагалі корисно іноді подивитися на проблему в несподіваному ракурсі. Того ж вечора стався наступний напад. У сто раз сильніший. Чоловік поволі вводив мене за руку квартиру, як водять немічних старців, і пробував заспокоювати. Наказував дихати глибше. Якщо не полегше, я викличемо швидку. Я знаю, що не полегшає, я викликаю «же». Шепотіла я, але чоловік чомусь швидку так і не викликав. Тоді, очевидно, він теж перестав вірити у фізичні причини моєї недуги. Я заповзяла зачитати старі газети. Все, що я робила цілими днями, тільки мила підлогу і читала. Спершу вивчила все, що могла знайти в інтернеті. Потім зав'ялася з бібліотекаркою обласного відділу. Вона пам'ятала мене ще коли я була студенткою. Посилаючись мало не на смертельну хворобу, я умовила добру жіночку давати мені давні газети, підшивки. На вихідні додому чоловік заходив у бібліотеку п'ятницю за 5 хвилин до закриття. Брав газети і повертав їх у понеділок зранку. За таку авантюру бібліотекарку могло звільнити з роботи. Я запевнила, що досліджую надзвичайно важливу тему, і книжку, яку я тепер пишу, буде моєю останньою. Можливо, я навіть так думала. «Навіщо тобі цей старий мотлох?» Іноді запитував чоловік, на що я відповідала. «Хочу зрозуміти, що таке час». Він знизував плечима і почав стрімко від мене віддалятися. «Так мій страх став між мною і всім» то був коли-небудь для мене важливим. Я більше нічого іншого не могла відчувати. Тільки боялася і ще деколи цікавилася. Бажання дізнатися причину, пізнати сенс того, що на перший погляд не мало жодного сенсу. Було єдиним, що, крім приступів паніки, ще іноді мене займало. Я більше не відчувала любові, вдячності, ніжності, ненависті чи вини. Не було радості, не було розпачу, ніщо більше не збурювало одновимірну систему моїх координат. Хіба що цікавість її я не могла задовольнити в теперішньому, тож останні надії покладала на минуле, навіть якщо воно належало комусь іншому. Старі газети, випадкові історії, забуті неважливі факти служили ратівним колом. Відділ казйонної продажі горілки сповіщає, що в 1905 році царській розсілі з людністю 132-243-0 було продано 75-037-144 відра горілки. Минулого року був Марс в такій положенні, що астрономи могли добре його роздивитись. Астроном Скіапереллі ствердив за допомогою далековида, що на Марсі є дуже штучні і дуже прямі канали широчезні і довжелезні, які можуть бути результатом роботи розумних створінь. У Коломиї почала виходити перша українська часопись мовою «Есперанто» – «Юкрайніан стелу». Організація минулого була потрібна мені для важливого досліду. Так я змогла з безмежної кількості розрізнених деталей вивести хоч якусь спільну закономірність, відбудувати історію історії, зрозуміти або хоча б наблизитися до розуміння таємниці, яка ще не давала з кінцями втонути у мороці підсвідомого часу. Що це? Може, обвисла скеля? А людське життя? Кволе деревце? Що намагається вчепитися в неї корінням? Мерегкий вогник, що пронизує безкінечну темінь, одиночний скрик у байдужому безголосі навіщо я взагалі є. Питання без відповідей поверталися туди, звідки прийшли. У цілковите ніщо мого існування. Я уявляла, як ще донедавна, перспективний історик і публіцист, добропорядний сім'янин і люблячий батько, найгарячіші роки війни всіма покинутий і забутий, безцільно блукав полтавськими околицями. У Полтаві офіцер запасу В'ячеслав Липинський опікувався кінним резервом. Білі тумани, які він здавалося б давно переміг, знову накрили його з головою. На Прототопівському бульварі він сотні разів перечіпався поглядом об погруддя Іванові Кутляревському. Те, що у 1903 році наробило серед українського громадянства стільки шуму. Тепер прогруддя видавалося звичайним німим шматком металу, встановленим невідомо де, невідомо ким, невідомо навіщо. Навіщо він, Липинський, взагалі був? Температура тіла місцями трималася підвищеною. Хвороба почала висушувати Липинського зсередини день біжу, три лежу, писав він у вірній на грудній книжечці, сторінки якої весь час залишалися порожніми, щоб остаточно врегулювати сімейне життя. Липинський передав дружині до Кракова листа, в якому звільняв її від будь-яких подружніх обов'язків перед собою. І по закінченні війні, якщо доживе, пропонував офіційно розлучитися. В листі він наголошував, що від доньки в жодному разі не відмовляється. І обіцяв зробити все належне батькові, щоб Єва ні в чому не терпіла нужди. Казимера, як завжди, не відповіла. Можливо, її відповідь просто загубилася у вихорі військових подій – один такий лист шукав адресата більше року і надійшов, коли вже було занадто пізно. «Де ти сину?» – запитала Клара Ліпінська. Одночасно повідомляючи, що їм із батьком довелося евакуюватись із затурцівського родинного маєтку до Житомира. А вже наступного дня після встечі будинок під знаменитим білим колонами лежав зруйнований. Казімєш Ліпінський, шляхтич з герба Бродзіч, не зміг цього пережити і помер у віці 71 року від раптової зупинки серця. Липинський, як тільки отримав листа, попросився у відпустку і поспіхом вирушив на Волинь. Знайшов Клару в крихітному житомирському квартирі, з Марнілу, подібну до волосого привода – Надовго плакала, бо вже не сподівалася побачити сина живим. «Я не знаю, чи радію з того, що вижив», – чесно зізнався Липинський за скромним обідом. «Не полишаю відчуття, що моє життя теж уже закінчено». «Ти не маєш права на подібні слова», – вигукнула Клара. «Бажати собі смерті – непрощенний гріх». Липинський мовчав. «У тебе є донька, врешті-решт, подумай про неї». «Що є, що нема. Я не беру участі в її вихованні, ніколи не бачу». Навіть не пам'ятаю, як вона виглядає. Тут Липинський лукавив, бо забув значне пташине личко у себе на руках, він ніколи не зміг би забути. А що твоя Україна? Американський президент Вілсон обіцяє право невільних народів на самовизначення. Незабаром може випасти добрий шанс. Відколи тебе цікавить Україна? Клара подала синові його улюблений липовий чай і зауважила, що рум'янець на його щуках дуже нездоровий. Туберкульозники часто такі рум'яні. Перемерз на папераві, відповів Липинський. Ніяк не можу оговтатись. Молодший брат Станіслав снував плани відбудови зруйнованої садиби, щоб по закінченні війни займатися в затурцях селекцією картоплі та пшениці. Так-так, відбудовуй, я вже маю свій маєток. У ньому, щоправда, Липинський не був з липня 1914-го, тільки іноді отримував короткі, написані кимось іншим, цедульки від неграмотного сторожа Левка Зануди. Той лаконічно сповіщав, що на Уминщині спокійно, поля засіяли, пшениця колоситься, урожай зібрали, будинок чекає свого господаря, однак їхати туди господар не поспішав. «Ми з батьком завжди гордилися тобою», – сказала крала Липинська синові на прощання. «Ви називали мене Дуре світом». «Дури ми теж гордяться, часами навіть більше». Це була їхня остання зустріч. На службі Липинський повертався у переповненому вагоні. Всюди, у проходах і навіть на даху потягу, сиділи військові. Переважно дезертири, які зі зброєю в руках залишали фронт і тікали додому. Коли поїзд занадто розганявся чи робив крутий поворот, хтось на даху неодмінно втрачав рівновагу і беззвучно падав на колії, нікого своєю смертю не дивуючи. Ви чули, збуджено вигукували пасажири, що зуміли втиснутися до потягу на Миргородській станції. У Петрограді революція. Цар зрікся престолу. Знійнявся немислом і гвалт. Кінець війни дехто у вагоні не міг стримати сліз. «Свобода, свобода» – був лютий 1917-го. Ейфорія розносилась повітря, наче якась небезпечна запаморочила бацила. У Києві теж коло бродило. З переважно лінивих автономістих кіл там було створено Центральну Раду, що стала своєрідним першим українським парламентом. Головою заочно обрали заарештованого арештованого ще на початку війни професора історії Михайла Грушевського – Тепер він поспішав до Києва із заслання, щоб проступати до виконання обов'язків. Настав час діяти. Липинський не сумнівався. На двірці у Полтаві на нього чекає Сергій Шемет, суконний фабрикант, симпатичний патріот із дворянського роду. Шемет Кашгайлів, герба Лебідь. Треба організовувати в політичну силу. Заявив він, молодший брат Шемета Микола вчився разом із Липинським у Кракові, а пізніше у 1905-му був ініціатором першої української газети Хлібороб. За цю газету царська редакція посадила в тюрму, але не Миколу. А Володимира Шемета, найстаршого з трьох братів, після якої в того розвинулася гостра форма манії переслідування. Тепер Володимир лікувався в клініці для душевнохворих. Микола несподівано пішов в офіцер і воював на боці царської армії. А Сергій Шемет, симпатичний патріот, інженер у суконі фабрикант, активно зайнявся політичною діяльністю. Це був чоловік високого зросту і надзвичайно прямої постави, ніби йому замість хребта вмонтовано дубову дошку. І нещасний. Навіть якби захотів зігнутися, не міг. Шиєю майже не рухав, головою не вертів і ніколи її не опускав. А щоб подивитися, як Фаетон, проїжджаючи повз, захляпав його пальта, Шемет складався у пояс мало не на 90 градусів, тільки щоб залишити згорнуту в ошатній білій комірець шию прямою. Очі мав маленькі, зуби великі. Взагалі чимось нагадував гризуна, і це вже потім, зважаючи на його гризливий характер, говоритимуть, що зовнішність ніколи не обманює. Тепер Шемет переконував Липинського стати членом новоутвореної партії «Демократів-Хліборобів». «Наскільки мені відомо, – сказав він, – наші з вами В'ячеславе Казамировичу погляди щодо безсумінівної самостійності України повністю збігаються». «Так, – відповів Липинський. – Але залежить, яким шляхом до цієї самостійності йти. Демократи, як ви себе називаєте, ще ніколи і ніде не забудували на порожньому місці держави. Тільки сильна українська монархічна влада зможе зараз утримати наш край від хаосу». «Іде, накажете, шукати українського монарха?» «Може позичити в німців чи австрійців?» Лепенський поки що не мав відповіді на це запитання. Він довго обмірковував пропозицію і врешті погодився написати партійний статут, на полях якого вишкарбував Олівцем чотири слова – честь, дисципліна, ідейність, благородство. Ніхто не зрозумів призначення тих слів. «Перш ніж займатися громадською роботою, треба повороти друг внутрішньої руїни», Казав він більше собі, ніж однопартійцям, приборкати внутрішній дикий степ. Липинського раптом обійняв неймовірний спокій. Температура тіла нормалізувалась. Світ циклопів знову перетворився на світ нормальних людей, які прагнули змін. Настав час дій. Вирішив він тепер або ніколи. Давня мрія стати свідком того, як постає держава, мала от-от здійснитися – Липинський не міг і не мав права стояти осторонь. Трагедія особистого життя підступила на самий край душі, у татарську безодню. Куди, за давньогрецьким віруванням, поскидували, поставили велетні. Липинський все радше туди заглядав, а на часті запитання про дружину відповідав лаконічно. «Одним Бог дає родинне щастя, іншим – ні, мені не дав». Він вставав о п'ятій ранку і брався до письмової роботи десятій зустрівся з однодумцями чи тими, кого він хотів прихилити на свій бік. У червні 1917-го в Лубнах відбувся перший з'їзд партії демократів-хліборобів, в якому взяли участь більше тисячі делегатів. По обіді Липинський уважно вивчав пресу й аргументи політичних опонентів. Перед усім соціалореволюціонерів і соціалдемократів, які тепер були при владі в Києві і, заграючи з революційним гаслом «Геть панів і земля селянам без викупу», плекала надії на автономію України у складі демократичної Росії. У лояльності, нехай навіть демократичної, Росії до України Липинський не вірив. Увечері він писав листи, іноді по 20 на раз, в яких шліфував свої політичні погляди. Більшовицький перепород поклав край автономності українській політиці. І в січні 1918-го Центральна Рада проголосила повну незалежність Української і Народної Республіки. За чотири дні після того Червона Армія зайняла Київ. Користуючись званням офіцера, Липинський активно українізовував царські військові частини. Хоча, як зауважив хтось із його сучасників, у большевиків лозунги лучші, ніж у українців. Глота, яка до нього нічого не мала, об'єднувалася у банти і робила революцію на місцях, повсюди спалахуючи маєтки поміщиків і заможніх селян. Безсилля Центральної Ради тільки посилювали загальний хаос. А президента Михайла Грушевського тепер пропонували повісити на будівлі засідання замість герба. У квітні 1918-го до маєтку Липинського наблизився місцева більшовицька банда. Їй на зустріч з багнетом у руках вийшов сторож Левко Зануда. «Вступися, діду, цей маєток підлягає націоналізації. Щоб його націоналізувати, – сказав дід з бородою, – схожу на лев'ячу гриву. Вам доведеться спершу переступити через мій труп». «Якщо ти так цього хочеш, то прошу», – відповів один із нападників, односельчанин Григорій Бельбівець, і відтяг дідові шаблою голову. Голова полетіла у повітрі кілька метрів. Тієї ж миті спалахнув маєток, який Липинський з такою любов'ю будував для своєї родини. Його надії вже давно були згоріли, тепер уже горіла бібліотека і архіви, недописана фундаментальна політична історія України. Листи та їхні сказамирою світлини, за якими, як не дивно, Лепинський з часом шкодуватиме найбільше. Свою наступну книжку він присвятить вірному другу і доброму сусідові Левкову Занудю, що був злими і темними людьми. Часто Лепинський уявляв волохату голову і як вона летить у повітрі. Іноді голова йому снилася. Під чи виряченими очима, мовляв «нічого не бійся». «Я помщуся негідникам, вони ще за все заплатять». Нагідники, одначе, залишилися непокараними. А односельчани, вельбівець, пізніше активний комуніст, до кінця життя пишатиметься своїм чинком і з кожним роком прибріхуватиме кількість метрів, на які відлетіла голова його жертви. Влітку 1918 року німецькі війська звільнили Київ. І трохи згодом на хліборобському з'їзді у приміщенні Київського цирку було проголошено українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Цей у минулому царський генерал доводив непрямим нащадком останнього козацького гетьмана Івана Скоропадського з 18 століття. Таким чином український монарх знайшовся сам собою. Яциславу Липинському він запропонував міністерський портфель але через погане здоров'я той відмовився, сказавши, що очолити якесь українське посольство – це максимум, на який він здатен. Кандидатуру швидко погодили, і В'ячеслав Липинський став посланником української держави в Австро-Угорській імперії. І якраз залишалося кілька місяців. Він виїжджав до Відня на самоті. По той бік вікна на київському пероні ніхто не стояв, ніхто не проводжав. Мати щойно померла, просто не прокинувшись зі сну. Брат відбудовував садибу. Липинський звичкою розклав перед собою книжки, які мір намір перечитати у дорозі. Здригнувся коли до купе заглянув незнайомець і відразу ж зачинив за собою дверцята. Київські пагорби поволі віддалялися, а за ним країна, повстання якої Липинський так чекав. Уночі у вагоні було так холодно, Щолопинський мусив попросити додаткову ковдру. Кашляв. Кордон минули швидко. У Львові потяг стояв годину. Липинський вийшов розім'яти ноги. У Кракові не виходив з вагона. Навіть не глянув у вікно. Стояли півгодини. До Відня прибув рано вранці. Вийшов на підвічному двірці і, рятуючись від калік джебраків, одразу взяв візника до готелю «Брістоль». «Хто цей Липинський?» – запитав мене чоловік. Я дуже добре пам'ятаю той день. Була пообідня п'ятниця, я лежала в ліжку. З усібіч обкладена книжками і газетами, голова йшла обертом від нової інформації, яку я ковтала як морський планктон, мільйонами тонн, і не могла насититись. «Навіщо ти так детально вивчаєш його життя?» «Є дещо», – відповіла я, – «що мене дуже цікавить. Ти вже три місяці не виходила на вулицю. Це ненормально». Я мовчала, аж потім помітила, що чоловік убрався і чекає, щоб сказати мені щось важливе. «Ти з кимось зустрічаєшся?» «Ні, я просто йду, я більше так не можу. Тобі потрібна допомога фахівця». Наші погляди кілька разів зустрілися, голубі очі чоловіка стали каламутними, сповненими болю, навіть відчаю. «Не роби цього», – попросила я. «Не лишай мене, я тебе люблю, я хочу з тобою удружитись». Коли я піду, ти змушена будеш звернутися про допомогу. Тобі потрібна допомога, невже ти не розумієш? Ти хвора. Він схилився, щоб обійняти мене, але я не поворохнулася. Почула, як відчиняються і зачиняються вхідні двері, потім кроки на сходах, і як вони віддаляються. В рудях нестримно греміло. Не витримавшись, я зірвалася з ліжка і побігла слідом. Відчинила двері, і боса спустилася на перший поверх. Вискочила на двір, здається, вигукувала його ім'я. Кричала. В очах потемніло, світ став іграшково-пластиковим. Земля повернулася до гори дригом так, ніби я знову стала на голову. Під ногами бовталося голубе небо. Я вдихнула і гарячково намагалася видихнути, але не могла. Притулилася до стіни і безпомічно опустилася на коліна. Чоловіка вже ніде не було. Мабуть, сів у таксі. «Тобі погано?» – почула я голос над собою. Це була всталезна сусідка з будинку навпроти. Її маленький білий волхатий песик підбіг і лизнув мене в обличчя. «Допоможіть повернутися у квартиру, будь ласка», – прошепотіла я. Жінка взяла мене попід руки і допомогла підвестись. «Може, викликати швидку?» – спитала вона. Мені навіть здалося, що стурбовано. «Так, викличте швидку. Мені дуже погано. Я дуже хвора». 15. 1920. Відень. На нього стало боляче дивитись це міч стовічних вітрів тепер перетворилось на місто вічної мерзлоти. Здавалося, що війна висмоктала з його тіла все життя, все тепло, залишивши лише хітиновий покрив, від якого знаново заглиблої комахи. Розкішні віденські палаци стриміли серед злиднів і жалоби, як ті бовни, німі свідки минулої розкоші. Здалека вдовж рингу пролетілися зелені колісниці, на дагах яких урядових споруд немов порослі мохом хрести на захаращених, занедбаних цвинтарях. Хто і чого на цих цвинтарях лежить, вже давно забуто. Зникли голубі, як небо, мандри зникли, безтурботна елегантна юрба, Перехожі, бідно вдягнені і з заклопотаним виглядом. Швидко минали повз. У місті мерзли і голодували всі – навіть тварини з Царського зоопарку. Вино і вода. Два-вісім доступні продукти. Вугілля і хліб перетворилися на золото. За них віденські газдині були готові продати тіло і душу. Їхні чоловіки або загинули, або скалічили і без рук. Без них вже бракували під костюлами. Якщо вулицею йшов здоровий, значить його гоштаплєр. Пройди світ. І шахрай, або ж якийсь емігрант... Останніх назбиралося теперувідній як стічних вод Дунаї. А ще кілька років тому у місцевих кав'ярнях писали, пили, дискутували і ланиво чекали наближення нових часів письменники і філософи. Художники і архітектори, психологи і композитори – увесь цвіт величної цесарської епохи. А тут сиділи Георг Тракль і Оскар Кокошка, Енок Шіле і Артур Шнілцлер – Густав Клімт і Отто Венгер, Йозеф Рот і Гуго фон Хофманс, Зигмунд Фройд викурював у кав'ярні «Централ» свої 20 щоденних сигар. Лев Торицький грав тут шахи. Каварні вказували на свою зворотню поштову адресу. Тут жили і творили, а коли часи, яких всі так чекали, нарешті настали, то ті, що чекали найбільше, були першими, хто їх не пережив. Поет і наркоман Тракель, не змігши забути нелюдську бійню під українським містечком Городок, у листопаді 1914-го прийняв смертельну дозу кокаїну. Художник Оскар Кокошка отримав під Луцьком кулю в голову, виживало до Відня, більше не повернувся. У 1918-му з різницею в кілька місяців померли художники Клімт і Шиле. другий ще зовсім молодий, від нищівної епідемії іспанки. Віденські каварні раптово спорожніли. Тут з'явилися вільні столики, і за них безцеремонно повсідалися зайди й чужинці. Ці ті, кого вигребло потужною хвилою війни з дна Великої імперії на поверхні її руїни. Українці, наприклад, хто про них ще кілька років тому взагалі щось знав. Начальник Віденської поліції Йоган Шобер сумлінно рапортував графові Буріану, міністрові закордонних справ Австро-Угорщини, про прибуття української дипломатичної місії та її осадку в готелі «Брістоль». Граф Бура... Буріан не вірив в Україну, але по полудні 5 липня 1918 року зустрівся з посланником новоствореної української держави В'ячеславом Липинським і прийняв з його рук вірчу грамоту. «Яка ситуація на Східному фронті?» – запитав він херлявого гостя. Хоча сам чудово знав останні новини від свого посла в Києві. Графа Форгача. Війна закінчувалась. І кожна держава, ратифікуючи мирні угоди, намагалася виторгувати у світової спільноти якнайбільше. Українська місія на переговорах у Брест-Литовську наполягла на поділі Галичини і приєднанні східної її частини з переважними українськими населеннями до складу України. Був підписаний відповідний договір. Але граф Буріан не поспішав його виконувати, бо вже пообіцяв східну Галичину полякам. Невдовзі оригінал договору буде таємно спалений у Берліні, а посланник Липинський даремно, куди тільки зможе, надсилатиме офіційні ноти протесту. «Чекаємо, вельможний пане міністре, на ратифікацію мирного договору», – твердо заговорив Липинський. «У питанні поділу Галичини стоїмо на принциповій позиції. Її східна частина повинна відійти до України. Така прямота розрятувала графа Буріана» а ми чекаємо на українське збіжжя. Колоситься вельможний пане, незабаром ж не вам. Українські пшениці вистачить на всіх, у цьому я вас запевняю. Коли гість відкланявся, граф Буріан викликав до себе начальство поліції Шобера. Наглядайте за ним особливо. З ким зустрічається і про що веде розмови? По можливості перевіряйте пошту, особливо шифровані телеграми. І розтлумачте мені в окремому рапорті, Хто взагалі такі ці українці, ні сном, ні духом, аж тут раптом вискочили? Граф Лепинський поляк,